Zdë lëvda dhe falëndërim, i takon Allahut Gjelle Gjelaluhu, Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë, salavatët për shëndetjet të mirat e zotit të bareke vëtë e ala, të gjithët të grumbulluarat e kënjëri u mojë zxedhur, i dashër i zotit Muhammedi aleyhi salatu e selam, pas të imbi shok të ti besnik, imbi familjen e ti të ndërshme, dhe imbi gjithë besimtarët e se të ndjekin, rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit t Në ndëruar, gjë më të litë, ndëruar të frënishëm, jemi në gjumane parë të muaj të shejtë e Ramazanit, anë dhe të të ndajmë disa qaste para khutbës të gjumas, që të qfletojmë diçkan nga Livri Zotit, nga soneti pengamberit sallallahu aleyhi sallem, dhe nga komentët e djetarve nbi këtë muaj dhe kuptimin e këti muaj të matë të Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj, është bor rutin, dhe është bëjë jo e zakonshme që ne në çdo Ramazan para hyrje dhe në hyrje të Ramazanit të flasim zakonshem për vlerat e agjërimit, për ata që janë drejt dhe çka e prish agjërimin, ekzperi më radh për temat e zakonshme dhe kjo me gjithë vlerën e vet në vetvjetë, kjo tek neve kalon në rutinë. Rutinë, domethënë me bëjë diqka së është bo e zakonëshme me e vepruve. Mirë po i humbë vlera, i humbë vlera vetë përsëritjes edhe vetë theksimit të këtëre gjërave. Pa nuk ka dishim sa gjërimi ka vlera dhe muaj Ramazanit ka vlera dhe se kitë këto veprat e cilat bëhon në këtë muaj kanë peshtë të madhe. Por se, të folurit tonë nuk duhet mi humbë vlera. Forsoritjeve tona nuk duhet të mi humbë vlera. Nuk duhet të bëjë rutinë, nuk duhet të bëjë diçka e zakonshme e cila punon në mënyrë mekanike duke humbur shpirtin e vet. Prandaj neve kur flasim për Amazonin, kur flasim për agjërimin, kur flasim për Tarawin, kur flasim për leximin e Kuranit, këto janë vlera të mëhoja. Por neve nuk duhet me humbë Ndjesin as një dakik As një qas Për madhështin e këtëre punëve Nga se djetarët thonjë Et t'i kërar T'i kërari Kër di shkaja përsërit shpesh Njeri ju t'ja humbë shijen E ban monir të Të zakonshme E ban monir mekanike Dhe kjo e rezikshme Si do mos në ibadet Nga se gjdo ibadet që nisët duhet me u prit me me ndjesinë e madhështisë. Pra për shembull namazet janë më të shpeshta. Çdo ditë janë 5 vak namaz. Andaj njerëzit çfarë kanë bën këta si rutinë. Dhe këtu është ai dallimi kyç. Ky është ai nervi më dallues mes neve dhe sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dallimi është se ata çdo namaz i ri që ka ardhur i qindija që është më afër drekës për ta i kindija, s'ka dasht me than, dhe s'ka pas kuptim i kindija, se ta mamë, gjithë do të falë me i kindi, jo, të ata ka qenë i kindija, një vakt i ri, një vakt të cinedo Zoti, në kathirë për me ba, i badet, mu taku me ta, në mënyrë speciale, me manifestimin më të lartë, dhe me prezentimin më të më të ndjeshëm, dhe më me shpirë, ndërsa dhije që të nafë, dhe fatketsisht nuk arrijet kjo gjendje probohet më njërë të, të zakonqme dilet, dilet në gjami më njërë të zakonqme dilet në masë më njërë rutinës dilet edhe në në taravi se krejt janë të dalë krejt këto levizit të cilat dë njëar në e dëtyronët e shëqirija këto ka një rëzik cili e rëziku ka një rëzik mos mu panu ka një rezikë mësme lujt rolin e vetë ka një rezikë që neve mësme na i arritë dhe mësme na i siel ato qka na i dojnë a pjatim dhe punve andaj të ndërrua lezer, dhe zër dhe të flasë mi disa minuta qkur tëra parahut bësë gjumas se qka duhet na mi lip ti Ramazani në kuftimi prej Ramazani nga Allahu në përmjet këtij Ramazanit. Andaj ne vëvetim se i kaluam 4 4 ditë. Dhe Allahu Jellaluhu e përmendën në ligjratën e kaluar se thot për Ramazanin e jamen ma'dudat, ditë të numëruara. Jo, ja, i numëron me gisht. Çi godash më shpejt shkojnë? Çi godos 4 sa kanë shku? Shumë shpejt do të vim në në diskutimin e e gjithësmë sa Ramazanit. Shumë shpejt do të vinë në diskutimin e fundit të Ramazanit. Dhe kështu njeriu e ka dhe jetën e vet, shumë shpejt diskuton për fleshnim, tavanë ma veten i ri, shumë shpejt diskuton për fleshnim. Dhe kjo është ku drejti Allahu xhele xjalalu, se si njeriu moshtrohet me lvizjet që ja mundson Allahu xhele xjalalu. Andaj do të diskutojm pika të shkurtra jo për rutinë dhe për zakon. Jo pëse du të me folë për Ramazan Jo pëse du të me folë për agjerimin Po në kena nevoj shumë Me e diskutu agjerimin Gjdo vjet Sa Ramazanat në kanë shku Edhe i kemi bo plan do pun mi bo Së në kemi bo I kemi bo plan do, do, do vese Do të qia, do të mete Do në kësan lëke Milan Së ke në kemi Milan Dikun o një defekt Por para sahabët e pengamberi së sellem Njërzit e papri muslimatve Kuri a ka sinu me lan një pun E ka lan E ka lan Kuri a ka sinu me e bo një vefër E ka ba Që gjitha shofin a në historinë e shofin Për nga meri të, të rejtë salatu e salam Kër ka dhën për nga meri jon Sallallahu aleykissallam Për omer mi khattabin Ka dhën mara ejtu abkarijen Ka dhën skonpa njërit meqen Si omer mi khattabin Ajë, kërë thojë e diqka, e banë. Shiko, për nga meri se se lem, po fletë, jo për mejti, për omerin, ajo njëri. Tha omeri, kërë thojë e diqka, e banaj. Ajë, kërë thojë në e la që gjuna, e la. Ajë, kërë thojë në qëket mejt, mo e la, e la. Kërë thojë qëket pun ka me bo, e baj. E në, sa pun këna thonë, këna mi ba, së mi këna bo. Qëket pun ka me lan, së ne këna lan. Inshallë në Ramazan do zoti ma muncon, zoti do. Zot i do. Zot i do në milon gjunaat. Nasi kina lan. Ata është përsharë të thonë, ishalla do zot i kina melon këta. Jo, jo, zot i ka dasht. Pit ditën që në kamë nëcu me inë Ramazan. Ma gjithë e para Ramazanit. Edhe mas Ramazanit. Zot i do në milon qësijat. E tërë kush i ka fajet? Na i kina fajet. Ku janë defektet? E sot do të mundomi me lejnë Gjelle -Gjelle piga, e zot i gjelëgjelalu. U mi shfaq i sa pigat së di kanë shfaq djetarët e muslim që është shtridhët, që është shfridzohet, që është përdoret Ramazani në mënirë më të skajshme, për që është mjë amor Ramazani të mirat krejt, nga sa Allahu këta në e ka pru për, për çka? Për me shfridzuhet, për me shfridzuhet për meve, anë e dhe Allahu gjellë gjellalu në Kur'an, li tukeb birullahe, ala me hedekum, ta madhënon i Zotin, që ju ka udhëzuhet, ju ka udhëzuhet që është me fituh Ju ka uzuë qish me shpëtue Andaj duhet neve vazhdimisht me e diskutu paralel Paralel Bashk me punen a jam të fitu a jo Nuk është më ranciti me nëzirë tezgën pazar Nuk është më ranciti me e zbukuru duqanin shumë me e zbukuru Nuk është edhe më ranciti me mor artikwi më të shrejt Me shkuti, me, me, me, me ba, trekti me senet më shrejta, qoft me ari dhe argjen. Kjo është piesë, piesë e luftës për fitim. Kuo fitimi? Fitimi e piesa mba kredesore. Po s'fitove, po s'fitove, njështoj mire kanë drejsh duqanin, po s'ka fitu për veti. Mire duqanin, artikullin, shtrejtimi i asaj që ka ti e prezentan, o në regullë. E nga që ka prezentojnë në Ramazan? Pun, a gjerim, namaz, taravi, lezim Kuranit, mundohet njeri ju, mirë po ketë kjo, paralel, zban me Aruni pun, a ka me fitu për kësa ja jo? Po të hu për që kjo, a ka me fitu? A do të fitoj? A do të janë dzjeri unë e hajrin këtinve mundeve dhe këtëre kontributeve të mija? A tërë kjo rëziki madhë? A ndoj djetarët e partë muslimanve? e ja kanë bëhë hizmetin punës friga të inëve kua kanë kabullin fitimi a ne banë Allah u kabulla jo a ja pranon aj qëta jo unë e pebaj a ja pranon aj Allah do t'i diskutojmë disa fikat të cilat neve sa do pak ne pasqerojnë që me e bërë një rrë logari të vedvete se a jemi duke janë djerë kajrin dhe të mirat këti Ramazani të begat shëm të zoti gjelle, gjelle, gjelle e parat të ndërrua dhe zër është qëlimi dhe agenda e qartë. Pika e qartë. Qka do më thamë pika e qartë? Pra, mos qartësimi i pikës, mos dukshëmëria e synimit final, neve në e në e ndalë motorin dhe fuqinë motorin. Pra, neve syona motori i cili punën, Musë kujtëtoj dhe se të punojnë Vullënëheti jonë që ka punojnë Dëshira jonë për me punu Kja ka mundësi me u kap prej, prej ndryshkjes Prej humbjes fuqijes po Prej gjërave që ka Humbin fuqijen cila është Mësme ditë kujet u shkue Këta e për, për me e kuptu Nxeren këtë dunjo Nasejnë dhe t'i kuptu na me këtë dunjo Andaj edhe Allah u gjele gjelelu në Kur'an Ne e dhe na flet me këtë dunjo Gjithë mund kërë e krasonë, a kirejti të dhëtë me këtë du një. E bje shembuj këta, shembuj, ata shembuj këta, pse, se që shtu nga kuptojnë, në ndryshës kuptojnë a. E mirë, njani me i hypë veturës vetë, kerrit vetë, kalit vetë, devës vetë, qka do që hiper me uthtuëve? Mjetit transportus. E dhe munisë për dikën. E ka regulu mirë veturën e ti. Ja ka botë të gjithë, tha ato, kërkesat të cilat i ka vetura e ti për me pas një drejtim ma të forë për me a, për pas një drejtim ma ma, ma të fuqishem mirë, qka mundet mi andal këti hovin hugjumin ajo qka i andal hugjumin a mësme ditë ku atë u shku e nëse se ditë ku atë u shku sa të sinu kur gjo kini pa njërës përqimur të cilat veturën e shpizu e për me shëtit këtë e këtë Kini pa, atë zakonisht përfundojnë në cëptim dhe ndeshje. Se, se ata s'kanë qëllim. Ata kërin e kanë qëllim. E jo, me pas veturën, mjetë. Veturën, mjetë. Të merpi, këtu të qënë këtu. Dikush këtë me e në kjerë, kujtonë se kam ri qëllimin. Jo, veturën, mjetë. Veturën është mjetë. A isha ka jetë në kalumen me kalli, sot t'i ecë me një veturë. Me rëndësia hipë dikun, për me ecë. Ka disa njërez, Kujtojnë se vetura a ah, që liv Andoj delveç beshëtit Kot të kot Kuj e të shku po dalveç E këta zakonisht përfundojnë ndeshje Zakonisht të zdinkë janë të shkue Andoj të ta shifët një loj Humbje e ekulibrit Në mes shpejcijës dhe nga dalsijës Herë ka dale të ashofi njerës Herë ma shpejtë ashofi njerës Por besimtari a guzonë më kanë që shtu Jo Besimtari ku t'hipe Në këna i për këtë dunja Në këna argë këtë dunja E ku duhet tash me shkue E Qëtu ku duhet me shkue Nëse se vendost që ard Së hecët Nuk hecët Shembol tjetër Shembol tjetër Nëse një njeri njësët për një uve Njësët Dhe do me mri të një vend Nëse aj vendi ku do me mri ki asë shenjat si a di, asë nuk e di që ishtë dalot, a ka mërinja jo. Një orë i do me shku me një vend, me një qytet tjetër, nisët me një grupë. Po nuk e di që ishtë do këtaj qyteti. Nëse këto shku në dikun tjetër, u dhejtë dhe si dhe drejtu si shku në dikun tjetër, edhe i thotë zbrit një se këna mërinë. Qëka i thotë njëri me qënë? Thotë jo, s'këna mërinë. S'këna mërinë, alo, su so shki vendi, ku këna të d Aj, qka se di ku atë u shku, qka thot? Se di, odo nështë atë që tu. E tash, këthejmi pak të Ramazani, ka thonë Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, Le'allekum tete kun, ndoshta ju me Ramazan, kini me arritë në më botë dëvotëshëm. Pika, finale o, mjë tutë zotit. Emir, njërën i thotë, këna mëri. Këna mëri? Ku këna mëri? Ku këna mëri? Këna mëri? E tani ketë si cëli që ka thotë këna mërim varët sa e njefë të këvalokun. Ata që ka e njefë të në këvalokun prej të parve, ata së të ishin këna mërim. Kënë mërim të isë se, se të ditë kuj të shku. A, a, a të ditë kuj të shku. Me arritë të këvalokun e dhëtë, jo, s'ku mëri, ala. S'ku mëri, duhet e ndë me hecë. Andaj, qartësia e qëllimit, qartësia, dukshëmëria, pa mjegula me e pasë, agendën, që kontrivon me ecë, me ecë ma shpejt me ecë qarë, me ecë me vullet andoj të ndërua dhezër pika e farë që në Ramazan duhet paralel me e diskutu me agjerimin, me taravijen me punë të mira, cila a jemi të ecë udhës edhe musë më mashtru se këna mri pa mri nëse këna mri, elhamdulillah po kam frikë se po na, po na thojnë këna mri e në asena kurkonë Andaj shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem E kishin frik takvalokon Unë e punën e baj Vebrën e baj Mundin e jap A ma pranon zoti A janë bot takvali Nga se ata e kanë ledzur në Kur'an Inna ma jetë e kabbelu Allahu minë el mutëqin Allahu pranon pun veç pi atinve Qa janë me takvalok E takvaloku du të më kanë finalja A da kjo është pike e parë Se na duhet ta diskutojmë Ramazan, cila është ajo? A e kemi çart pikën e fundit? Jo pikën e parë. Pikën e parë kemi çart. Cila është ajo pika e parë? Pika e nisjes. Na nisë për lagjërim. Nisë për Ramazan, nisë për namaz, nisë për zincaw, nisë për hafd, nisë për sadaka, nisë për lezim Kur'anit. Kjo pikë nisja, rregull. Kjo mirçi ja kinis. Ata s'a kanë nis, ata ka iks nuk kanë mohabet këtu. Ti ja kinis. Ne e këna njësi në shalla me lejnë e Zotit Gjele Gjelelu Masi kemi i në Ramazan dhe mundohemi Ama nëse smrim që gje ku jemi njës Këtësht Kemi hu Nëse smrim atje ku jemi njës Andaj qartësia e pikës fundit është me rëndësi për neve Që mos nashkojnë huq Ditët e kontributit tonë në, në këtë botë Pika e ditë ndërrua dhe zërë Në Ramazan që duhet ta diskutojmë paralel me me punë tona, cila është ajo? Ajo është lidhja e këtë veprimtarive tona me efektin e vet. Por, e para tham, pika finale. Si mos ta diskutoj të, të dashur më shku, është është është mungesë, është më të mos më ditë ku je të shku. Në burt madh më than kur e do të shku, dhe valla da ku ndal. S'ka kështu, nuk ka kështu do të më ditë ku e do të shkuë. E dyta, duhet me e diskutuar çdo veprimtari tonën a është e dhën efektin e vet. Çfarë do më thon kjo? Allahu xhela xjelali ve ka një ligj në në univers. Ligj ishtu xhelt xjelaluhu. Raush se çdo sebeb e ka pasojën e vet. Hanbuk Furcovë trupi, pin uj, furcovë trupi. A që kjo ligë, ligë, mirë, nëse ndodhë me hangë buk, edhe prapë me metë unë, shumë me hangë dhe prapë me metë unë, a ka një defekt apo jo? Ka një defekt. Mirë, nëse s'ka oreks për me hangë rë buk, a ka një defekt a jo? Ka një defekt. A tje lartë që të si, jeni në gjami. Nëse shko njeri oreks për me hangur buk A ka një defekt Shko në dhe doktorit do thot Spom had buka Pse nuk e boni këtë punë normale Spom had buka Jo sa e di se më most hang më në bukës Lik shtohet E ki lik shtim Ku mëllet me qu në vdekje E mi nëse hap buk, hap buk E merë ushimin Me gjitha ta Nuk arrijet fuqia Qka thoi mjekët Ka një defekt që do më do në defekt, pra ushqimi i marur nuk realizohet në qëllimin e vetë që i bje ka konsumu po s'ka shku në vend ka konsumu po s'ka shku në vend atër të ndërrua vezër, këtu që ka duhet, duhet intervenim kënë fizik në trupin ton a ka intervenime, ka intervenime. që ishbohet intervenimi të mjeku shkon të mjeku i thu, unë e po ha prap jam liksht Prap gjakun e dot Apo nga se nëse nuk arrijet Kualiteti gjakot Për me e forcu trupin Atëherë qka thuat Rëziko E taktejmë pak të veprat e tona Takhireti Tëndërrua dhe zë Shiko agjerimi Namazi Ledzimin Koranit Taravija Punë punë të tjera A e luj në rolin e veç Kaj e kërkon Zotit Gjelle Gjelle A luj Allahu i Gjelluana ka sigurun Kur'an, se gjdo kush ka bënë pun të mira, na ja japni një jetë të mirë. Në këtë bot, e në akiret, nuk e dija i sa merë. Po këtë bot, në këtë bot, për i punës mirë, jetën e mirë. Mirë, kjo qka do me thanë, do me thanë, se gjdo pun, qka bëhot, e ka efektin e verë. Sin fizikë, sin shpirtë. Sin fizikë, sin shpirtë. Andaj, Bika e dytë që paralel duhet të diskutojmë në Ramazan, cilë është ajo. A janë të dhanë punë të tona efektin e vetë? Cilë e efekti? Pojmirsimi. A pojmirsomi nga me këto punë që ka i bojna. A jemi Ramazani 2019, i qilë është 1414 në numrimin e hijrit nga Pengambele dhe Isaratu Seram, a jemi më takat lijë, më më imunitet se sa Ramazani 2018-ës. Si cëli për veti Së kemi në me morë logarit logari, Po si cëli për veti me logarit A ka morë imunitet E qysh, nëse s'kena na imunitet Adi që ka ndodh Ti një Ramazan vjetë e këja gjëru Nëse s'ki si vjetë Ma shumë takat se vjetë Ti e s'ikura isha ka hongër një mujë As një pikë gjak i se ka Nëse s'ka arrit një imunitet Andaj djetarët Kanë dhanë se Nëse njëri ju banë vepra dhe nuk e merë takatin, nuk fuqizohet, nuk forcohet, ka një penges që se le punët me shkute të vendi vetë, që ato mu shëndru në takat. Andaj pykja e di që duhet ta diskotojmë paralel me punët, a janë të na ushqy për një me këto punë, a veqimi t'i konsumu, dikush me në cija me konsumu, jo, njërzit me menë, njërzit dhe cilët e dinë gjdo senë ku e ka rolin e vetë, qka thoi? haje që ta kombinoje me që ta në para që saj, pas që saj, për sfarë, që ta rrijet roli i vetë, andaj, gjdo ushqim që ka na e konsumojmë, gjdo pije që e konsumojmë, e ka një rolë, dhe jo është fuqizimi trupit, andaj, disa i morna, i fusmi në trup, disa i nxirmi jashtë, apo, për qembu, edhe namaz kjo është e njëta, buk falish, gërmë për gërmë e njëta, në kujtjopë në selamë, pas i kemi bë dyre qatë, katëre qatë, ke barë namaz në fundë që ka thu, estakfirullah pe nga vesëm ka tonë tre herë, estakfirullah estakfirullah, estakfirullah e pse estakfirullah ati ku si ka namaz, jasht ati ku ki menu për tezgën namaz, jasht kjo qka jasht menzir, plëcene e qka jetë për zotin qka jetë alet takati, qka ti e ke morë për namazit ka thonë për nga mirë, ale i salatu sallam illa me akile minha veç ku i ka pas mendë që ati ku i kipas me në të Zotit që ata e merë namazë. Tjetra, shkon hëqë. A është ushqimi i njëtë, merë shumë ushqim, dhe është një pjesë jetë të trupi jëtë. Tjetra, shkon jashtë. Pse shkon jashtë, zduhët. Andoj pika e di që duhet të diskutojmë në Ramazan, cile ashtë ajo. Apo e japin e thejktin punët e bame. Punë, këtë punë. Dukë i a fillu pite e para, dërte e funit, që ka na e bajma Apo në përmirsojnë, apo jo? E kjo në qonë, do mos dëshmërisht të pika e trejtë. Nëse përgjigja është jo, nëse përgjigja është po kjo në regullë, nëse përgjigja është jo, pra jo, se ka arrit efektin e vetë? Nuk e ka arrit dozën e vetë. Skena imunitet, skena takat. Pra Ramazani 29 mojtë, me Ramazani 28 mojtë, me gjasa do me do linjetë. Ma tjetë do njëherë, Ramazani na vetës me timet na vetës do me dolin njëjtë, po plët njërëzi. Ku o defekti? Ka një defekt. Fatë këtësish njërëzi nuk shkojnë të doktori me këshirë, se a defekt? Pak midhim dhamin shkonë doktor, pak midhim kryja shkonë doktor, pak midhim kama shkonë doktor, midhim dzemra, midhim shpirtis shkonë kërkun. Kjo o defekt. E Kur'an i ka zbitë për këto sejnde. E kjo da qonë të pike e tretë nëse gjëva Djetarë kanë thanë se duhet me kontrolu a kemi ne frejnin e vedrejtës, a ka dikush tjetër. Pra, ti me konsumu, ti mu shqi, ti me e mor pijen, ti, ti mi vendosh sendet e tua në trupin tanë, edhe mësë me më arritë efektin e retë, qka ndodhë? A darë nasi kena frejnat e tona, nduar të tona kësaj i thonë lufta me zemrën dhe unit. Uni në Kur'an vjen me emrin nefs. Andaj Allahu Jelle Jalalu nefsin e përmend në kontekstin e Këçit Kur'an. Andaj lufta me për më eger, e ashpër e njeriu që ka më egër e pandomme që na është lufta me zemrën dhe dhe cilës? Dhe unit. E uni ti qen punë huç. E zemrë ata që ka e përfiton, ajo është kënë të Zoti Andaj tha Allahu gjele gjelelu në Kur'an Për kitë pun që ka i bojnë ana Illa men et Allahe bi kalbin selim Nuk shpoton të Zoti jonë gjele gjelelu në, Gjelle në khirat Pos ati i cili, cili është i cili E ka u shqy zemrën e vetë dhe e ka pru qëno është të Zoti Ti konsumon sa dush. dush Nëse e qojna zemrë në smutë Të zotit do të kjo e smutë Nëse e qojna të vdekt Mune me do për 50 vjet bë jam ushqyje Po zemrë e vdekt, këshyre Nëse na ushqymi e 200 vjet Dhe zemrë a mbet e smutë Tha Allah, u gjele gjele Shka shpëtim Shka shpëtim Ma di në Kur'an Në Kur'an ka ardhë në surën se e lbekara Se zemrë e smutë Nëse nuk intervenohet me shnosh, ndo dhe kunder ta. Dikush menohet, edit jam i smut, po që tu as ma i shnosh, as ma i smut. Ska kështu, sa er ma i smut. Thadha u gjele gjelelu, fe zede humullohu maradhan. Ata shakan smujen zemër, si mës t'intervenohin me shnosh, ja u shtojnë as smujen. Jo se Allah do t'keqen, që shtu e ka kriju këtë, këtë univerz, të trupa që shtu funksionojnë, posu ushqive, dhe s'more, ushqime dhe ilache, shkon ma, ma, ma keqë. Shkon ma keqë. Andaj, duhet ta diskutojmë cilën. Vepra tona që ka na i bajna. A i kena në ndorë, a i kao dikush tjetër, kush mundët me pasë dikush tjetër në Ramazan? Vesh një, një, një kries dhe një qenje mundët me pasë vepra tona në Ramazan kontrolë të thomë bëjnë a meri sallallahu alaihu sallef idha dhekhalë dhe dhe e ramazan kur të hinje ramazani qelën dyrë të gjendeti tu sel selu shëjatini edhe me zingjir prangosën shëjtana pra shtash i blisit së një le fajn së një le pra i blisit edhe shëjtane së një le fajn e mbetet fajn vesh nja cila është ajo nefsi uni Pra nëse s'fitojnë e në Ramazan, veç na i kena fajët, kur kur s'i ka fajët. I është Ramazanit shetani, i është Ramazanit gjinit, i është Ramazanit nga provoku shetani. Ta është, s'ka është e i tanë. Shkape nga me nëse se me ka garantu, nuk ka është e i tanë. E atare, ku mbetet nëse nësë përfitojna, ku mbetet uni. Uni. E nefësi. Andaj të ndërrua dhe zërë. Neve në Ramazan, qka duhet prej pika dhe me i synue? Këthimin e pushtetit të vetvetja, a ma të zemra. Se vetja jote reale është zemra. A vetja jote, jo reale, po e ki vetëm për një periud, a jo nefësi. Qka do më dhe nefësi? Qefët, te ekat. Qka të kish me rakë me bo kjo nefës? Qka të kujtojt me bo kjo nefës? Por kjo është Arab. Kjo është për pakë, në këtë du një, apë? E natë që ka duhet me sinu në Ramazan, me e këshyur sa kena na fuqi. Qish me e matë? Qe qish me e matë? Dikush të të qish, unë se kam vetë në dora. Qe qe mat e matë e shumë letë? Qish të e kam vetë partë e muslimanëve? Vanë e një jetë me i ledzu 5 hatme. Nëse jepi atër nështë a i ledzu një hatme në Ramazan. Vanë e një jetë 5. Edhe këshyra e ki vetë në kontrolla jo. Ka thonë bëjnë a.s.s. Aqe e ben li emril om, omar, që u di me em, me qështën e omerit, je fri firje, ku të thoje e ban, ku të thoje e ban, provoje, unë edhe ti, thuj, a e ban, thuj, unë e ka me bërë që takëshër, a e ban, thuj, në ka me le gjukur, anë që kaqë, ka me i falë që kaqë taravi, sunë e ban, Sa Ramazanën e nga ka shku, qëta këna me bë, qëta s'këna me bë, qëta këna me bë, qëta s'këna me bë, dhe në fund, khajri shalat, Ramazani, qëka të vjene, me lejnë e Zotit këna me bë, pëse ndodhë kitë kjo të lovi, kjo turbulenës, kjo, kjo, kjo humbje e ekulibri dhe baraspeshimi, gjerrave, pëse ndodhë, se s'kemi nga kontrolën bë vetën, kush ka, unë i unë. Ti thuka me bë, unë i thotë ja, për s'kemi me bë, kush fitan, unë i Allahu gjellë gjellalu në Kur'an Kur Qka do pjeneve pjagjërimit Këto frena Qka i ka uni Epshi, tekat ha, Qefet zbavitete E njërivi të të sepë e shkatrojnë ata Allahu gjellë ramazana jetë mundësi Me i këthit e zemra Pra këtë punë të tua me pas efekt Q Që shari e të efektit? Duki a këthije Fuqijën zemrës Duki a këthije Fuqijën zemrës nga se te Allahu nuk shpotohet pa zemër. Nëse njeriu në i thua te Zoti zemrat e smuta sken e fitue. Andaj pika e tretë që duhet ta kemi parasysh është thimi i pushtetit nga nëfsi në në zemër. E por me e pa çartë e, e kishim me punë çka do me baur son i ban. Nëse e ban, ki fuqin e zemrës. Nëse thua ka me baur këtë punë të mirë, edhe e ban, atëre ki imunitet. E nëse s'e ban ti ka morë dikush kompetencat. Jashtë Ramazanit, dy veta i morin kompetencat. Shejtani dhe uni. Shejtani dhe uni. Ka e dhe kompetenca tjera të si ti morin. Allo e ka përmen kompetencë dhe njarë fmijun. E vladi ta merë kompetencën. Kini pa, ti do t'i shka, fmija do t'i shka. Aja me e fort. Ti do t'i shka, gruja do t'i shka. Gruja me e fort. Andaj ka shumë njëse na e morin e dhe fuqijën. Na e morin ta katin në Ramazan në jetë vesh një uni e Allah në ka një mund në Ramazan me e nalë këtë unë me qka me, me a gjërim e nëse në jetë endë unë endë ko, ko teka të na atara në duhet seriozisht me uqas vetë vetës seriozisht me uqas mjekimi dhe ilacit të cilin në duhet i përstatshëm për me largu këtë unë nga se Allah u gjele gjelelu ku ko unë nuk shikon atëi ku ka dikun që njeri e shë vetën e këshirë vetën thotë sa i mirë jam, sa mirë po bajë une dhe une Allah ati at, nuk shikon një ditë për zë një ditë për ditë dhe dikush në qilë fa une nuk i bisej dhe këti une ma kuntu li esh gjude une tha si bisej dhe shka po duktina Allah u qka i tha te une stotë kur kush une, veç ajt une thamune, zotit thot une po fat diku qëtër edhe une be okru oh, gjmina dilpik tu anaj të ndërrua lezër, na shumë qysh muina me fitu, shumë, muina me up shumë kur muina me up shumë kur thoi na une, une e bona une e thash, une samir e e tjere tjere, njëri ka me rak me full për vetën, me e shfaq vetën njëti në sen dhe ban njëri u gabim, edhe njëti në gabim e ban tjetëri, tjetëri thot ki pak maketë e boni çish mujtimi me baj pak ma keç, sepse vetja jote nuk lëmë i pa këjt zëza çka i ke bë. Andaj të ndërrua vëzërat të treta që duhet, ta kemi parasysh Ramazani është kthimi i pushtetit në në zemër dhe marrja e frenave nga nga nefsit e unë. Pika e katërt dhe me këtë e përfundojna oj të ndërrua vëzërat për kujtimi i atij për të cilin ne angazhohemi. Dhe kjo duket thit par, e parë e njohur se na punojna për Zotin, jale jale alahu. Mir po, kjo nuk nuk na shoqëron në çdo dakik. Por ndjenja dhe prania e Zotit në vazhdimsi na humb ndonjëherë. Dhe kjo e e, e prish efektin e adhërimit, e prish efektin e namazit, e prish efektin e zakatit, i prish efektin e punëve të mira. Cila është ajo? Meditse për kanë najna të punu, dhe kusha të në vëzhgu, dhe kush në e ka po obligim, dhe kush në është problem për këta. Andoj është shumë më rëndësi që punë të mira me edhanë frytin e vetë, efektin e vetë, mu shëndrun takat për tyje, mu shëndrun favorin tanë, cila është ajo, mës me haru asë një moment, mu mundu, mu mundu, në skaj shmërish me fëqit e tona se... Allahu gjele gjelelu është ajë cili neve në vëzhgo për këto pun Allahu gjele gjelelu në Kur'an që farë thot në surën Junus që ga Allahu gjele gjelelu se si besimtartë inëzit për vepra Allahu te bare ke vetarë në surën Junus për këtë vepra tona që farë në thot mësëheroni ani këtë pun që ka i bani ti menajot, ti ban plan ti ban skica, ti meri këtë se bepot mësëheroni Se bepin kryesor Vëzhgusin bikqyrsin kryesor Dhe ajo është Aj për të cilin një të punu Dhe aj për të cilin të prit Me mursh përblim Në surën jënës Wa ma të kunum fi shënin Wa ma të të lumin humin kuranin O ti pengam bar Nuk jenë do një pun Ha? Kitë pun Nuk jenë do një pun Dhe nuk lezon do një kuran Çka do të çofti vepraz? Ka orë të e pa chuar, çoft edhe një ajet nëse e lexon. Wala ta'maluna min 'amelin. Dhe se punoni në punë, çfarë do të çoft ajo punë? Illa kunna 'aleikum shuhudan. Vetëm se na jemi dëshmitar për juve. Allahu na vzhgon. Andaj sa është më rëndsi që neve çdo punë që punojna, me dit, mos me haru. Kjo për Allah. Veç forma kur i thu kjo për Allah, ti ta jap takatin. Kjo për Zot, nuk opër njerëzi, nuk opër kërkat, nuk opër se ke na filluar, shko pe haxheruat. Jo. I dashur më pas filluar, dikun shkretin e më me pas fillun çeshi shëçrie, duhesh më pas bindjes edhe çati më pas kon. Mi kallzu Allah, ti ti ti etash këtu, po ti mos me vose kum qyllova llaçetu, jo. Se bën do një punë, se bën do një vepër, vetëm sa Allah është dëshmitar dhe këta dhëtë me pasë parasysh dhe me pasë më prani se zotin a shëf andaj pika e 4 me shtry dhe Ramazanin s'ka i shmërisht cila është ajo mësë me arruë atë për të cilin punojna ka thonë bëngam veri inem el a'malu bin një jet veprat janë si pas një jetit kjo adith është madhështor kjo adith djetarët kanë dhonë është adithi mëj madhë në islam veprat janë si pas një jetit A gjërimi jëtë ka mu shpërbli në bazë njëtit tanë? Namazë jëtë në bazë njëtit tanë? Zeqati jëtë në bazë njëtit tanë? Qka dhe dhe dhe njëtit? Sa ka qenë Allahu i pranishëm të punuti? Sa ka qenë Zoti në vedije tane? Sa i konte vëzhgu se është të vëzhgu? Sa ke pas në bikqirjen tane, sa është të të kshirë? Kasë shfitojnë atë Zoti ju në gjële gjële aluhu? A ndaj të ndëruar lezër, këtë janë dis E na në Kur'an, gjenja dhe mundësije dhe mëtë shumëta. Kushe lezën Kur'anin me vëmendje, është e sa Allahu na jatë mundësijit shumëta, që na me gjdo kusht, me gjdo rrug, me gjdo mënir, me fitu të Zotë i unë gjellë gjellë aluhu. Andaj na e lusë me Allahu në gjellë ala, që Allahu të barek i vëtë ala, na mundësën që ta shprizohi na Ramazanin. Na e mundësonë Allahu u gjele gjelelu Që agjerimin tonë, namazin tonë Allahu të na e këthenë në favorin tonë E jonët kondërëtën tonë E lusëmi Allahu në te barek e vëtë ala Që Allahu u gjele gjelelu Musliman të këtë që e Allah u të ndihman E lusëmi Allahu në te barek e vëtë ala Që Zotë i jonë gjele gjelelu Fukarat e musliman vë Allah u ti pasuran Nevojtarët e musliman vë Allah u ti mbulan E lusëmi Allahu në gjele gjelelu Që Zotë i jonë te barek e vë نتزوتي اون تبارك وتعالى ذاتنا لارجون من سجلي بانورات الزياريت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين